Hallo jylle, kom gauw amal saam, kom ons luister gauw gauw, ek wil gauw gauw vir jylle iets vertel van Joosef, wat min mense maar kan onthou. Net voor die koning vir Joosef aangestel het, as tweede en bevel, het daar een snaakse ding gebeur. Al die vername manne en vriende van die koning, het by mekaar gekom by die koning, en die koning het vir hulle gesê, hierdie Hebrewse man, wat vir my die verklaring van die drome gegee het. Alles wat hy vertel het, het net so gebeur soos hy gesê het. Nie een woord het op die grond geval nie. Nou het hy ook vertel van die 7 goeie jare en die 7 jare hongersnood wat nou op pad is. Nou moet jylle besluit, jylle moet bykie beraadslag en kyk wat er man gaan ons aanstel om vir ons te help met hierdie werk, want dit is vir ‘n a baie groot werk, en ons het a baie slim man nodig, wat geoefend is in hierdie type werk, wat weet wat hy doen, om vir ons genoeg kost by mekaar te maak vir daar die tyd. En hierdie slim manne sê toe vir die koning, hierdie man het vir ons goeie raad gegeen, dit wat koning dink ons moet doen, sê dit vir ons, dat ons dit kan oorweeg en het doen. Die hele land is in die koningse hand, so koning, doen dan wat goed is in die oe. En die koning sê, ek het gedink, aangezien Elohim, vader, die Hebrewse man, al hierdie drome bekend maak, die betekenisse daarvan, en hy hom help in alles, dan moet ons miskien hierdie man vat, wat vir ons kan help. As het goed is in jylle oe, sal ek hom oor die hele land aanstel, Want hy is a baie, baie wijse man en hy sal met sy wysheid ons land kan red. En die manne spring toe vinnig op en hulle sê, o jitte, nee, nee, nee, nee, kyk, daar is mos in ons wette geskrywe, dat net een man, wat al die tale van al die mense kan praat, mag heers in ons land. En hierdie man kan net die brews praat. So, hoe kan hy oor ons heers en hy kan nie eers ons staal praat nie? En toe sê hy vir die koning, hy moet nou eers vir Joosef gaan laat haal, laat hy om eers kan toets in al die dinge wat hy getoets moet word. En die koning sê, nee, maar dit is recht, ons sal om moore toets. Maats en toegebere wonderlijke ding, daar die aand, terwyl amal geslaap het, kom een engel van vader Yahweh na Joosef toe, daar op die plekkie waar hy ris, en die engel leer om in een nacht, om al die tale van hierdie wereld te kan praat. Hoe hy dit so vinnig recht gekryd, is net een wonderwerk, want is net vader wat so iets kan doen vir ons. Kan jy in een aand leer om al die tale van hierdie wereld te praat, Afrikaans, Engels, Grieks, Hebreeus, Portugees, Italiaans, Frans, Duits, Russies, Hollands en nog baie meer tale. Dit is een groot wonderwerk. Ons vat so lang om net ons eie taal te leer, maar Jozef leer alles in een by baie engel van vader Jahwe. In die volgende ochend Toe kom allemaal nou weer daar by die koning by mekaar en hulle laat roep vir Joosef. Maar nou wil ek julle gauw eers vertel hoe die Faroe, die koning van Egypte, sy troon gelijk het. Om by sy troon te kon uitkom, moes jy 70 trappe opklim, tot by sy troon heel boe. Nou die koning het ingekom en hy het die trappe uitgeklim en op sy troon gaan sit. Nou vir elke trap wat die mens opklim, moet jy een taal kan praat. En Jozef het toe ingekom en hy het met die trapjes beginne opklim. En elke keer het hy een ander taal gepraat. So toesien die koning, dat Jozef al die tale kan praat wat hy moet kan praat. En toe hy by die 70ste trap kom, toe staan hy voor die koning. En die koning was baie bly toe hy dit hoor en sien. En al hierdie wyse manne was net so bly gewees. En die saak was toe goed in die koning en die oorste se oe om Jozef aan te stel as die ouwe die tweede belangrikste is in die hele land van Egypte. En hy sê toe vir Jozef, Jozef, jy het vir my die raad gegeen om 'n wyse man aan te stel om my te help hier in Egypte met die hongersnoot. Nou het ek besluit daar is in hierdie land geen man so wys, en so verstandig soos jy nie. Jy sal van nou af tweede in bevel wees. Alles wat jy die mense beveel om te doen, dit moet hulle doen. Net ek, die faroe of die koning van hierdie land, is boekant jou die koning vir hom aan sy vinger gesit, en vir hom een gauwe ketting om sy nek gaan, en die koning het toen nou vir amal gewys, hoe lyk die man wat nou in beheer is, so amal het geweet om vir Joosef te luister, en amal het ook die koos gebring, soos wat hy hulle beveel het, hy het vir hulle gesê, hulle moet die koring binnen in die aarde vir hom bring, dat hy dit so kan bere, en hulle het so gedoen, en die mense het ook intussen in, kost by hulle huise by mekaar gemaakt. So, Joosef het by mekaar gemaakt vir die hele Egypte en dan het die mense ook nog vir hulle self by mekaar gemaakt. Vir 7 jaar het hulle nou kost by mekaar gemaakt, want daar was soveel kost, dat die mense so lekker geëet het. Hulle was vol geëet, hulle magies het nie eers geweet wat betekend het om honger te wees, om wat betekend het om doos te wees nie. Maar toe, Begin die hongersnoot, net soos wat hy vir hulle gesê het, gaan gebeur. Nou weet julle hoe Joosef geleer het om 70 tale te praat. Dit was die engel van vader Yahweh wat hom geleer het en hom gehelp het. Oor nacht, in een nacht. Volgende keer praat ons meer oor die hongersnoot en die dinge wat daar gebeur het. Lekker dag!